Tindres a les 10 del matí fins a les 11 en directe, l'hora al peix fregit, amb Rubén Herrà. Dia. són a les 10 i set minuts d'aquest divendres, 18 d'octubre, dia de vaga general en motiu de la sentència del procés i des de l'hora del peix fregit, doncs us farem un repàs de quines afectacions està tenint aquesta aturada a la nostra vila i també a nivell comarcal, així doncs la primera part podem dir que estarà monopolitzada per aquest tipus d'informacions i pel que ha anat passant també en sac dilluns vam conèixer aquesta sentència per part del Tribunal Suprem. Tancarem la primera part del programa precisament parlant amb la cap d'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafrugell i és que amb la Núria Opí parlarem del seguiment de la vaga als centres escolars de Casanova nostra. D'altra banda, la segona part, on doncs, tornarem a parlar d'educació, en aquest cas del projecte La tarda, que ara encara la recta final per a, les, per a les inscripcions per a aquest projecte. Comentarem eh, aquesta proposta del Centre Municipal d'Educació amb una de les seves treballadores, la Coral Cot, i tancarem aquest programa d'avui parlant de medi ambient. A més de la previsió meteorològica, amb en Josep Pasqual, avui repasarem una curiositat sobre l'estany de Banyoles. Per tant, doncs, eh, com veieu, com sempre, molta informació i poc temps. Així que comencem. Doncs m'acompanya avui en aquest dia de vaga general en Vicenç Rodríguez, una altra, una altra vegada, un dia més. Aquí estem, bon dia, bon divendres. Un dia més doncs, per eh, informar-vos en aquests instants i també doncs, per eh, estar amb vosaltres en cas que hi hagués qualsevol incidència. Eh, doncs en Vicenç eh, ara durant fins a les 11 o fins a les 10, millor dit, avui ens ha portat aquestes eh, novetats al voltant del trànsit, si hi havia qualsevol afectació, i el mateix doncs passarà a partir que s'acabi aquest programa fins als serveis informatius. Amb què comencem, Vicenç? És la notícia del dia, òbviament. Crida a la vaga general en defensa dels drets i llibertats laborals i democràtiques. Efectivament, en contra de la retallada dels drets socials i democràtics, aquests divendres i aquesta crida a la vaga general. La setmana de mobilitzacions contra la sentència del procés podria arribar al seu punt àlgid avui amb una aturada laboral convocada per la intersindical CSC i IAC, el mateix sindicat que va liderar, recordem, les, les protestes de l'octubre i novembre del 2017 i el febrer del 2019. Malgrat que la vaga neix en un context molt determinat, des de la intersindical s'ho que va més enllà de la defensa dels drets nacionals i democràtics que consideren malmesos i que és també una protesta de caràcter laboral amb reivindicacions específiques en aquest àmbit. Entre les reivindicacions d'aquest sindicat doncs, hi ha la derogació de la reforma laboral del 2012 l'aplicació d'un salari mínim català de 1.200 euros mensuals, la recuperació de lleis socials com la de la pobresa energètica o antidesnonaments aprovades pel Parlament i derogades pel Tribunal Constitucional serveis públics de qualitat o la igualtat real entre homes i dones en l'àmbit laboral són altres reivindicacions. Tot i aquestes demandes és evident com va passar el 3 d'octubre, el 8 de novembre i el 21 de febrer del 2017 i 2019, la vaga també té un rerefons polític indubtable. Aquest rerefons ha portat el govern espanyol i patronals com foment del treball a qualificar-la de política i, per tant, d'il·legal, calcom que els tribunals van desestimar el passat 26 de novembre del 2017. Seguim dos veïns de Palafruixell detinguts en els altercats de Girona. Ahir, la ciutat de Girona va tornar a viure un episodi del Darull davant, davant de la delegació del govern espanyol. Com en les tres nits anteriors, el que havia començat eh, com una concentració pacífica, va acabar amb enfrontaments entre policia i un grup eh, reduït d'un centenar de manifestants. La periodista gironina Marta Rodríguez Font, a través de la xarxa social Twitter, ha explicat que a causa d'aquests incidents d'ahir, es van detenir cinc persones per desordres públics. D'entre els detinguts i hi ha dos veïns de Palafrugell de 18 anys, un d'origen marroquí i l'altre de nacionalitat espanyola. A més a més, també explica que en les properes hores dos, eh, eh, ells dos i la resta de detinguts passaran a disposició judicial per aquest eh, desordres públics i per aquest motiu informava també que un centenar de manifestants s'estan dirigint a la comissaria del barri de Vista Alegre a Girona, eh, un, un espai doncs, on eh, els Mossos d'Esquadra tenen una de les comissaries de la ciutat gironina. Veurem com acaba tot això i us anirem informant també a través de la nostra sintonia i a través de la nostra pàgina web, a Cobreixen l'escultura Carles eh, Carrets Negre del Terracota per a protestar contra la sentència. Així és, els treballadors del Terracota Museu de la capital de la comarca s'adhereixen a l'acció de, la, de protesta de diferents museus i centres patrimonials i han cobert amb un vel negre una de les seves peces més representatives, els, el Carlet Negre de Javier Garcés. La iniciativa pretén reivindicar la via de diàleg per resoldre la problemàtica política entre Catalunya i Espanya. I, a més a més, vol ser un rebuig frontal a la criminalització del conflicte. Us posem en context i és que us hem d'explicar que aquesta protesta es va iniciar al Museu de Sants d'Olot que dilluns passat va cobrir amb un vel negre noves cultures de la seva col·lecció permanent. Van seguir la iniciativa el Museu d'Arqueologia a les Seus d'Empúries, Girona i Barcelona, l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu i el Museu Comarcal Urgell-Tàrrega i ara s'hi afegeix, com us comentàvem, el Tarracota Museu de la Bisbal d'Empordà. A la nostra vila, Palafrugell ha suspès tots els actes públics per aquesta setmana. Una informació que ja teníeu disponible a través de ràdio palafrugell.cat però que us expliquem ara a l'hora del peix fregit i és que l'equip de govern de Palafrugell va decidir que queden suspesos tots els actes públics d'aquesta setmana. A més, tampoc s'assistirà les representacions institucionals previstes per als propers dies. Aquesta decisió arribava després dels últims esdeveniments ocorreguts a Catalunya després de la sentència del Tribunal Suprem. Així doncs, entre els actes previstos a l'agenda n'hi havia algun d'especial re llavància n'era un clar exemple l'obertura del nou curs al Centre Municipal d'Educació que s'havia de, de fer ahir i que enguany aquest acte es dedicava a la figura de Jaume Guasch. Una activitat que es farà el proper dimecres 30 d'octubre per tant doncs d'aquí un parell de setmanes. D'altra banda un acte que també va quedar suspès és la convocatòria de la Mesa de Salut Jove. D'altra banda les activitats culturals previstes de realitzar els equipaments municipals també s'han suspès en la seva totalitat al llarg dels propers dies es buscarà una nova data per poder desenvolupar les activitats que es deixaran de fer i que s'han deixat de fer com era una activitat que tenia lloc ahir. Ahir vam escoltar el seu protagonista, en Pere Costa, al voltant del seu darrer llibre, l'envol Costa, una presentació que s'havia de fer a la biblioteca de Palafrugell i que de moment no té data per fer-se, tot i que s'està buscant doncs, una data el més propera possible. Al mateix temps us hem d'explicar que els regidors de l'equip de govern no participaran a cap acte on hi havia previst la representació institucional. Cal recordar que els actes institucionals ja havien quedat suspesos fins a la celebració del ple extraordinari que va tenir lloc dimarts, una sessió en la que es va impulsar una moció de rebuig a la sentència. Aquesta es va aprovar amb un total de 12 vots a favor i 4 en contra. Al mateix temps, l'equip de govern Pala Frugilenk, aprofitava aquesta nota de premsa on explicava que sospenien tots els actes per manifestar el seu rebuig a qualsevol acte de violència. Setmana de plens extraordinaris als ajuntaments de la comarca per mostrar el rebuig de la sentència del Tribunal Suprem.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 a les comarques gironines és el partit que sempre ha estat menys còmode amb les mocions relacionades amb el procés. En aquest sentit, us deixem ara un, o farem una radiografia als principals municipis de la comarca del Baix Empordà pel que fa al sentit del vot socialista. Recordem que aquí a Palafrugell ara us explicàvem que aquesta moció es va aprovar per 12 vots a favor i 4 en contra. Aquests 4 eren vots socialistes, però entre els 12 vots favorables hi havia un de socialista en aquest cas de la regidència la segidora, la número 2, la Laura de la Laura que ara no me'n recordo del cognom, en definitiva doncs aquesta la Laura Millan, ara ho direm, la Laura Millan doncs sí que s'hi va mostrar a favor, en canvi també han de destacar que Marc Piferri i Margarita Mauri no van poder assistir en aquest acte, en aquesta en aquesta moció per, per motius personals si marxem ara cap a la població ganxona els tres socialistes de Sant Feliu de Guíxols encapçalats per Josep Malció Muñoz va apostar per no assistir al el ple, els socis minoritaris del govern de la ciutat al·legaven, segons paraules del seu comunicat, que així no s'ajudava a trobar la resposta necessària a la situació d'exocat que s'està vivint al país. Marxem ara cap a Palamós i és que el PCC de Josep Coll va votar que no en bloc, va mostrar-se comprensius amb, la, amb el que la sentència generi rebuig, però contraris a la confrontació entre institucions. Calonge i Sant Antoni es va repetir la mateixa fórmula, tres regidors i tres nos dels socialistes calongins d'Arturo Prat pel que fa a la capital del Baix Empordà a la Bisbal doncs, el portaveu Òscar Aparicio, home del partit del socialisme gironí, es va quedar sol votant en contra de la moció els dos regidors restants, Núria Batllem i Cesc Vidal, van votar-hi a favor. I per últim farem aquest tancarem aquest repàs amb, parlant de Castell i Platja d'Aro, el PCC de l'alcalde Maurici Jiménez nom més fort actualment del partit de la comarca, va votar-hi en contra Jiménez va mostrar la seva solidaritat, no obstant, amb als condemnats i les seves famílies, però va ser crític també amb els motius que els havien portat a la presó. Per últim, a la Màxima Entitat Supramunicipal del Baix Empordà, el Consell Comarcal, els quatre representants socialistes van optar per votar no. 3 dies amb la carretera tallada a Casada de la Selva. Efectivament, dos minuts per arribar a dos quarts menys deu, a un quart i cinc d'onze, ja ho direm, doncs els veïns de, de la selva, de caçar la selva, bona part d'ells estudiants, van tallar ahir i per tercer dia consecutiu la carretera C65. Van escollir de nou un punt estratègic, la rotonda coneguda comunitat, popularment com la dels taps de suro, pels taps de suro gegants que hi ha a l'interior d'aquesta rotonda i que dona accés tant a la C-65 com a la carretera que porta cap a l'eix transversal. El grup de manifestants va cremar pneumàtics ahir a la calçada per tal de fer una barricada i després van aprofitar per fer carn a la brasa per esmorzar. Pels vols de les 10 van marxar sense que fos necessari cap mena d'intervenció policial. En canvi, recordem que dimarts els Mossos sí que van a actuar i fins i tot van carregar contra algunes dels mobilitzats les marxes per la llibertat recordem que a més a més van interrompre tocades les dues del migdia la circulació a sis carreteres de Barcelona segons va informar el Servei Català de Trànsit en aquests moments des del Servei Català de Trànsit no s'informa que hi hagi cap nou tall en aquest punt de caçada de la selva en tot cas doncs seguirem informant si hi ha noves aturades en carreteres doncs, de la comarca o que afecten també doncs, per venir aquí a, a la comarca del Baix Empordà i a Palafrugell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 que és un punt molt delicat, perquè són infants molt petits, uh, el que sí garantim és el total funcionament d'unes aules, però uh, fins a un límit, perquè uh, com que hem de respectar el dret de vaga, uh, llavors és de tres professionals per centre, nosaltres intentem que siguin quatre, i uh, amb això el que podem fer és obrir dues aules, no només uh -huh. I per tant estem parlant d'uns 25 i infants per centre, que normalment no venen, eh? no, no és que sigui una, un problema per nosaltres. Mm -hmm. De fet, ara que comences aquest tema de les, de les escoles bressol, clar, al final...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 L'escola d'adults eh, té professorat que està treballant. Eh, podem dir que hi ha un 50% de la vaga, que segueix un fa, fa un seguiment d'un 50%. En canvi, eh, el Consorci per la Normalització Lingüística, l'oficina de català, ha tancat. Eh, el servei d'educació de, de, tenim els plans de transició, al treball i la unitat de d'escolarització compartida que els nois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 Justgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com. Futbol a Ràdio Palafrugell. Aquest diumenge 20 d'octubre, des de les de del matí, connectarem amb el camp de futbol municipal Vall i per retransmetre el partit Caldes de Malavella Palafrugell. Retransmissió patrocinada per Aïllaments Jusgon Escuma de poliuretar homologada Telèfon 972 30 30 44 Benet Pibernat Distribuïdor de casari per a calefacció a domicili Telèfon 972 30 02 21 Proauto Concessionari oficial SEAT El pas elevat de la carretera de Palafrugell Palamós Monràs Menja molt per poc Poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc,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 Doncs després de la pausa publicitària tornem a aquest eh, magazin de l'Hora del Peix Fregit Deixem de banda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 Bueno, juguem uh, Mentre els nens juguen Les mares o pares anem xerrant De coses eh? um, Perquè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 Uh, sí, el quart, el quart curs que es fa. Uh, es va començar d'una manera més modesta, es feia doncs simplement durant dos o tres mesos i mica a mica ho hem anat allargant perquè hem considerat que valia la pena uh, dedicar-hi més temps. Mm -hmm. Els primers anys uh, es feia bàsicament pensant en els nens i uh, qui, els professionals que hi treballaven eren els educadors de les llars d'infants.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 Clar, quan, tu, quan vosaltres des del Centre Municipal d'Educació vau idear aquest projecte, eh, com has dit. No? Ara fa dos anys ons que heu incorporat que també hi ha xiquet eh, pod dir acompanyament amb els pares i mares. Eh, suposo que ha anat modificant no? suposo de com ho teniu en el vostre cap fins a el que estàà convertint ara. No? Hmm. Una mica, sí sí sí.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 Hem dir que aquesta és una feina conjunta que feu des del Centre Municipal d'Educació i també les educadores d'aquestes llars d'infants. Això va néixer ben bé del Centre Municipal d'Educació? Va ser alguna d'aquestes reunions que teniu habitualment amb els llars d'infants, amb els centres escolars, que vau creure doncs, que seria convenient fer aquest, podríem dir, doncs, com un petit tastet, no?, del que es trobaran quan ja comencin doncs, el P3? Sí, sí. Bé, de fet, les llars d'infants municipals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 Com us deiem, abans de marxar publicitat en aquest magasin matinal de Ràdio Palafrugell, doncs a continuació ens posarem en contacte amb en Josep Pasqual per saber quina és la previsió meteorològica que ens espera per aquest cap de setmana. Bon dia, Josep.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 i el diumenge no canviarà massa la situació tot i que esperem més clarianes durant el diumenge més estones amb sol però també persistint aquest vent i que és clar al llarg dels dies doncs, el que farà serà remenar una mica la mar de gravir amb onades de mitja un metre d'alçada mm -hmm. eh, però seguirà aquesta situació doncs de, de un cel força tapat també en clarianes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 Uh, sí, aquí bueno, van caure aquí l'estratit 8 litres per mètre quadrat si no recordo malament, 11 torrulles a Montgrí uh, per tant va ser una pluja petita però benvinguda I tant. I... Molt bé, doncs aquesta és la previsió que ens espera per aquest cap de setmana, de moment on doncs, sembla que haurem d'esperar uh, uns dies més per veure si arriba aquesta precipitació doncs, que, que, que tanta falta fa a nivell doncs, de la comarca però també a nivell de, de tot el territori català i això ja ho comentarem dilluns amb en, amb en Josep mateix, en aquesta mateixa sintonia i en aquest mateix programa i d'altra banda, doncs, com fem habitualment amb ell, doncs, repassem sempre un tema Eh, que sigui curiós, alguna cosa doncs que tingui a veure amb l'actualitat i avui doncs posarem la mirada amb unes altres observacions que fa eh, en Josep Pasqual de forma recurrent i que si heu visitat alguna vegada doncs eh, la pàgina web de l'Observatori de l'Estartit doncs, també haureu trobat aquestes mesures i avui ens centrarem, eh, Josep, en l'estany de Banyoles. Eh, una cosa doncs que em toca exactament. molt de prop exactament, i eh, de fet eh, també amb això que comentaves amb, amb aquesta escassetat de pluja uh -huh. eh, perquè eh, possiblement doncs, eh, com a curiositat eh, avui fa oi, va fer 25 anys aquí a varen caure encaure eh, 224 litres per metre quadrat, en 24 hores i el dia 11, és a dir, avui fa 25 anys això de l'any 1994 em varen caure 100, 100 litres més per tant, en dos dies varen caure més de 300 litres per metre quadrat no, no. i eh, curiosament doncs, aquest any eh, només em portem des del primer de gener 198 i mitja, és dir que que fa 25 anys en un sol dia em van caure més que tot el que portem des del primer de gener, durant aquest 1994. Això ja denota, doncs, que, que fa falta, eh?, la pluja, que... que potser no cal que en caigui tant en un sol dia, que després això fa poder més mal que bé, però però com a mínim que sí hi hagi una, una regularitat, eh?, això és el que s'espera, sempre. Sí, però no acaba passant, o no sempre acaba passant. No sovint, no. En tot cas, una de les curiositats, eh, això que comentaves, doncs, a l'estany de Banyoles eh, també es nota doncs, aquesta, a part de que quan n'hi ha escassetat de pluges al doncs, nivell baixa de l'estany, en uns quants centímetres, 10, 20, 30 centímetres, eh, però com plou doncs puja però eh, l'entrada d'aigües de l'estany eh, no és només superficial per quan plou amb els rics que desguassen allà mm -hmm. sinó que una part important de l'aigua doncs entra per la part de baix amb uns brolladors que hi han al fons de l'estany però a més a més la particularitat de l'estany és que eh, en el fons de l'estany justament hi ha com un llot molt i molt fi finíssim eh, gairebé microscòpic que diuen que és d'origen volcànic i aquest llot, doncs, quan l'aigua es barreja, per dir-ho d'alguna manera, doncs, puja en l'aire i quan l'aigua no es barreja o es, se sedimenta. Doncs, una de les particularitats és que el nivell d'aquest llot que està en el fons canvia de nivell. La part superior del llot és de nivell variable. I què passa? Eh, quan hi ha tres dies llevant o un episodi de pluges importants els brolladors que hi ha sota fan entrar l'aigua per sota i aquest jot puja de cota en canvi eh, en situacions com l'actual doncs el jot es va sedimentant de mica en mica i eh, queda amb una cota molt i molt baixa i molt compactat de manera que ara mateix no trobem aquest llot en el centre de l'Estany eh, fins a 48 metres de fundària en canvi en situacions de pluges per exemple, com a curiositat eh, l'any 1996 el havia, havia pujat fins a 20 metres és a dir, havia pujat 28 metres més que no pas ara uh -huh. l'any 2003 el, el, el 24 metres de fundària també el trobàvem i l'any 2009 a 21 metres per tant Ara és una situació doncs, en què eh, amb, molts de, amb molts mesos d'escassetat de, de pluges doncs, es va sedimentant i es va compactant. Uh, com que aquesta aquesta fundària, aquesta profunditat d'aquest llot fluctua segons les precipitacions eh, ara no sé si tu tens eh, quin és el, el màxim de fons que ha estat aquest, aquest llot i al contrari el màxim doncs, de, de proximitat pròxima a la superfície de l'aigua ho, ho, ho heu pogut calcular eh, Sí, bé, bueno, jo amb les dades que tinc de fet no són eh, regulars perquè eh, algunes vegades he tingut problemes eh, per exemple quan hi va haver aquell greu accident de, de l'Oca, que, mm -hmm. que es va, hi va haver doncs, desgraciadament, desgraciaadament eh, unes persones que, que varen morir mm -hmm. doncs varen percintar totes les barques eh, aquelles lanxes i que una de les quals ja els va feia servir per, per anar a mirar tot doncs, aquesta temperatura però des de llavors al cap d'un mesos doncs es va solucionar i ara doncs vaig eh, diguéssim, m'hi porten des del Club Natació Banyoles, per tant, ho tinc força bé. Mm -hmm. eh, vull dir que, que no és una cosa constant, però amb les dades que tinc jo, doncs, el nivell que va pujant més és l'any 1996, que a 20 metres de fundària, doncs, arribava aquell, començava aquell lloc. Mm -hmm. Però segons eh, m'han informat, eh, es veu que en situacions de molta... moltes pluges molt fortes, e pot arribar fins a la superfície, m'han dit. Doncs, debido debido, això és sobretot jo ho he de passar quan en aquests episodis documentals de Twitch, sobretot quan l'estany doncs, ha, ha sobrexit, no? De, que, i i ha, ha inundat doncs per la gent que conegui una mica aquella zona, el que és el parc de la Draga, que aquella mena de piscines eh, de gespa, doncs, que moltes vegades eh, quan l'estany doncs ha sobressortit l'aigua doncs, han quedat també inundades d'aigua i suposo que en aquest moments seria quan aquest llot doncs, quedaria pràcticament a la superfície Exactament doncs És una curiositat ja el fet doncs, que hi hagi aquest llot amb aquesta, amb aquesta particularitat no?, que es cregui o es, o es digui que és d'origen doncs, volcànic suposo que també té a, veure, té a veure que hi hagi eh, doncs, la garrotxa prop i, i que tot acabi baixant cap a l'estany doncs, ja és curiós que hi hagi aquest llot i que també fluctui eh, amb, la, amb, la, amb les precipitacions en aquest cas és només eh, aquesta fluctuació només té a veure amb les precipitacions no amb la temperatura de l'aigua no? Eh, no amb la temperatura però sí que afecta la temperatura perquè aquesta aigua que entra per sota uh -huh. doncs entra amb una temperatura molt alta perquè té molt de recorregut subterrani de fet eh, suposo que és una de les branques que tu coneixeràs de, les, de la platja d'Espolla Uh -huh. les basses d'Espolla no? d'aquí a Malianta sí. que són de sinunden de manera intermitent amb situacions de pluges fortes i allà es forma doncs, aquest estany que té uns 200 metres de llarg prop de 200 metres, uns 40-50 d'ample i fins a 5 metres de fundari això amb situacions de pluges fortes i que desguassen el rec, eh, en el rec el... o sigui, travessa del rec de Martís i desguassen el cerf eh, amb una cascada que, que és espectacular quan això passa. Uh -huh, uh -huh. Doncs eh, en allà sí que he mesurat eh, amb un brullador que, que és accessible quan passa això i allà l'aigua la, que entra per sota surt, entra o, o surt de les roques a eh, 19,4 graus, que suposo que és la mateixa temperatura que surt en el fons de l'estany de Banyoles. Per tant, la zona on hi ha llot té una temperatura més alta, especialment doncs, en situacions de pluges. En canvi, eh, al cim del llot hi ha una capa d'aigua doncs, més freda i evidentment a la superfície torna a ser més, més calenta, mm -hmm. eh, a l'estiu, eh, a l'hivern Doncs eh, aquesta curiositat que ens ha explicat avui en Josep Pascual al voltant de, de l'estany de Banyoles, que segurament doncs, eh, molts de, dels oients que ens estiguin escoltant doncs, segur que en alguna ocasió han visitat, que, per tant doncs, és un indret eh, d'aquí de, de les comarques gironines que és molt, molt preuat i és molt visitat doncs, per, per tothom i doncs, amb aquesta curiositat d'aquest llot que doncs, eh, depenent de les pluges va pujant o va baixant a la superfície eh, com que les zones de bany eh, estan delimitades no, no afecta això els banyistes que es banyen durant tot l'any i durant sobretot l'estiu, no? Uh, exactament, sí, sí. <laughs> Molt bé, Josep, doncs avui hem repassat aquest tema, a més a més de la i nosaltres, doncs, ens agraïm doncs, que ens hagis pogut atendre una vegada més i ens retrobem dilluns amb la nova previsió, aviam si arriba aquesta pluja tan desitjada i amb alguna altra curiositat. Moltes gràcies, Josep. Perfecte. Adéu-siau, bon dia a tothom. Doncs amb aquestes dues càpsules, la primera d'educació i la segona de medi ambient, relacionat també amb la meteorologia que ens ha portat en Josep Pasqual des de l'Observatori de l'Estartit, doncs hem arribat al final d'aquest programa d'avui de l'hora del peix fregit, divendres 18 d'octubre, doncs, aquest, aquest dia marcat per la vaga general, del qual doncs n'hem dedicat tota la primera part i nosaltres doncs, seguirem informant de tot el que passi a Palafrugell i també a la comarca i a Catalunya, si cal, eh, doncs, en els serveis informatius eh, a partir de la una amb totes les notícies de darrera hora al voltant d'aquesta vaga general. Nosaltres, els de d'hora del peix fregit, ens retrobem dilluns amb noves informacions i també amb noves càpsules. Que passeu un molt bon cap de setmana.